Це ж у нас вперше, щоб кандидати прилюдно зблиснули інтелектом. Тим паче, що один став нефотогенічний, другому зблиснути особливо нічим. Та й потреби поспілкуватись у них, очевидь, немає. Але дивилася вся Україна. І вдома перед телевізором, і в пабах, і в кав'ярнях. Кого де застало? Жіноцтво, зокрема, ще й тому, що прагнуло побачити евентуальних перших леді. Леді від опозиції бачили. Гарна. Друга не явилась народу. З приємністю відзначили, що провладний кандидат за ці півтора року навчився розмовляти державною мовою. Це у нас вважається великим досягненням. Щоправда, формулювати думки йому ще важко, тож під кінець він перейшов на російську. Це нікого не здивувало. У нас переважна більшість політиків мислить мовою сусідньої держави. Здивував меседж провладного кандидата. Нова власть уже прийшла», – сказав він. «Она уже роботить, і нет способа її видивить». Навіть не так вразило, що нова влада, виявляється, уже прийшла, як саме слово «видавіть». Бо це уже не дебати, а базар пафені. А нашому кандидату я вірю. Навіть не так його програмі. У них у всіх гарні програми. І не його аргументації в цих дебатах. Навіть не його мучеництву через отруєння, А тому, що одного разу він якось ніби мимохід прохопився. Куди мені йти з моєю правдою в Україні? От це мене вразило Дійшло до самого серця. Бо і мені ж нема куди йти з моєю правдою в Україні. І самій Україні немає куди йти зі своєю правдою у світі. На Київ рухаються військові машини. Люди з навколишніх сіл виходять на трасу. Перепиняють їх, просять ладні під колеса лягти. Але на них кидають спецпризначенців. І ті виконують своє спецпризначення. Б'ють людей розганяють. При дітях. Погрожують, що це лише дубинки – а будуть ще й кулі. Один з лідерів опозиції надягнув червоні боксерські рукавиці і сказав майже як ланцелот: не бійтеся, а ніхто й не боїться. Боїться влада. Міліція зриває помаранчеві стрічки, топче помаранчеву символіку. Навіть дерева пообтрушували, щоб не було оранжевого листя. А воно ж як на те жовте і оранжеве. Осінь. Журналісти розривають паперові кайдани – у центрі міста розгортає свої намети «Молодіжна пора». Львівські студенти вийшли на демонстрацію з несподіваним парафразом крилатого гасла «Польських повстань» «За вашу і нашу перемогу!» Вісім гелікоптерів стояли на поготові. Звіро Ящур готовий тікати. У Західній Україні прийшов смерч, як у стихій до другого туру. Те що завжди казала, що аристартих Михаїл приїжджає на білому коні. І справді, вранці ми йшли голосувати – друкуючи сліди по першому сніжку. Але цього разу був ще гірший гіловін. І мертві душі, і карусель, і хакерські атаки на сервер. Були спроби підпалу, погрози замінування, знеструмлення виборчих дільниць. І навіть у досвіда вбити на своєму пустому миліціонер. Десь розвалилися урни, десь викрили бюлетені. У Запоріжжі вмерла голова однієї з виборчих дільниць. У кабінеті одного мера знайшли гранату в порт'єрі. Подекуди вибори взагалі пройшли у стилі вестерн. Урну був укинутий якийсь регент, що почав бурхливо діяти. Чорна пекельна рідина клекотіла і випаровувалась. Сморід був такий, що люди вискакували, затуляючи ніс і очі. У Львові горіла редакція газети «Поступ». На Донеччині жінку спостерігача прищемили дверима. У Кіровограді якийсь невідомий схопив урну, вистрелив у стелю і зник у невідомому напрямку. Один міжнародний спостерігач – і в Нікарагуа був, і в Уганді, а такого, каже, ніде не бачив. Все-таки якось проголосували, зітхнули з полегкістю. Перші ж екзит поле дали великий розрив на користь нашого кандидата. Потім раптом усе схитнулося, цифри знов затанцювали. Щодалі в ніч вони мінялися, мінялися, і, нарешті, під ранок голова центру виборчкому оголосив: перемогу дракона. Спонтанно вибухнув протест. На Майдані з'явилися намети. Оголошено. Загальнонаціональний страйк Люди вирішили захищатись Наш отруєний кандидат З обличчям, на яке страшно дивитись Весь у плітках, інсинуаціях Як у павутині, що вечора Звертається до Майдану І ось воно нарешті те слово Якого не можна не почути Він просить, він заклинає Підтримайте всенародний рух опору У партію я не вступив би Не пішов би ні в який блок А в рух опору мені й не треба йти Я генетично до нього належу на Майдані вже тисяч людей. Занепокоєний мер пропонує запровадити карантин у школах. Ледію закликає запастись харчами і їхати на Майдан. Почалися телемарафони. Діячі культури і науки сидять у черзі на теледиванах. По родинах сварки. Сусіди не вітаються, собаки гавкають одна на одну. Вступаємо в стадію масового психозу. А власне, за що ми боремося? За те, що президентом був той, а не той? Особисто я без ілюзій. Головне – обрати такого, щоб можна було переобрати. Щоб не вп'явся у владу знову на 10 років і не пересидів людське терпіння. Людей на Майдані щодалі більше. Її відчиняють двері вестибюлі театрів, творчих спілок. Навіть мер виявляє нечувану толерантність. Він уже не придумує вітер, який би здмухнув намети. Навпаки, віддає прибулим перший поверх міськради і навіть колонний зал. Український дім розчиняє гостину двері. Втомлені з дороги люди, де впали, там і заснули. У кріслах глядацьких залів, просто на сцені, в простінках між ліфтами і взагалі, де прийдеться. Історія ставить грандіозний спектакль. На Майдані грім революції. Завжди хтось виступає, хтось диригує цим всенародним дійством. Навіть та лялька на монументі набула сенсу, бо аж вгорі до неї доп'яли помаранчевий прапор, і він тріпотить. Телекран над Майданом як збільшувальність скло історії. Я не впізнаю цих облич, вони прекрасні. Але архозаври системи святкують свою перемогу, що не має офіційного результату, що не названо легітимного переможця. А провладного кандидата вже визнали президентом в законі. Його вже привітав посол Росії, два роки тому посвячений в козаки гранчаком оковитої шаблі. Привітав спікер російської думи. А російський президент аж із Бразилії привітав його навіть двічі. У Дніпропетровську біля оперного театру запустили вже й фейерверк. Він уже звернувся до народу з подякою за підтримку. Зверхню назвав повсталих невеличкою групкою радикалів. Тих, що не голосували за нього, обіцяв простити. Я зрозумів, що моє життя закінчилося, що України вже більше ніколи не буде. І я пішов на Майдан. Я вже третій день на Майдані. Додому приходжу тільки на ніч. Дома у нас теж хлопці з Майдану. Одні заходять, інші виходять. Перегріються, посплять пару годин і знову на Майдан. Дружина з малим ночують у борченої матері. Там такі меблі з бежевої шкіри, люстри з венеційського скла. З вулиці не завалишся. Бачимось на бігу. Сьогодні казала, вчителька скаржиться, малий з борькою тікають з уроків, забігають у штаб помаранчевих, набирають символіки, обчіпляються стрічками, воно все тріпотить, розвівається, бігають, як ірокези». Досвіта, крізь сон, прислухаюся, чи не гудуть танки, але чують тільки відлуння майдану. Він тепер, як велике серце Києва, гуготить, пульсує, б'ється у ритмі барабанів революції. Здається, що й сонце сходить саме там.